Nur suresi Mədinədə nazil olmuşdur 64 ayəd Bağışlayan və mehriban Allah'ın adıyla Bu, səmadan nazil edib, hökümlərini vacib buyurduğumuz bir suredir Biz onda açıq aşkar ayələr nazil etdik ki, Belkə düşünüb ibrət alasız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 Yalnız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyi ərək edə bilər. Bu, belə bir evlənmə möminlərə haram edilmişdir. İsmətli qadınlara zina isnad edib, sonra deliklərini təsdiqləyəcək dörd şahidi gətirə bilməyən şəxslərə 80 çubu qurun və onların şəhadətini heç vaxt qəbul etməyin. Onlar sözsüz ki, Allahın itaətindən çıxmış Əsil fasiqlərdir. Bundan, namuslu qadınlara attığı böhdandan sonra, Tövbə edib özlərini islah edənlər istisna olmalı. Çünki Allah tövbə edənləri bağışlayandı, rəhmlidir. Arvadlarına zina isnad edib, Özlərindən başqa şahidləri olmayanların hər biri, Sözünün doğru olduğuna dair dörd dəfə Allahın adı ilə, Şahədü billahi Allahı şahid gətirirəm deyə Şəhadət verməlidir. 5-ci dəfə əgər yalan deyirsə Allah ona lənət eləsin deməlidir. Qadının da hakimin hüzurunda, ərinin yalan deməsi barədə 4 dəfə Allahı şahid tutması əzabını ondan dəf edir. 5-ci dəfə əgər yalan deyirsə Allah ona lənət eləsin deməlidir. Əgər Allahın sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, Allah tövbələri qəbul edən, hikmət sahibi olmasaydı, halınız necə olardı? O günahkarların cəzasını dərhal verib, onları rüsva edərdi. Həqiqətən yalan xəbər gətirənlər öz içərinizdə olan bir zümrədir. Onu, O xəbəri pis bir şey zənn etməyin. O, bəlkə də sizin üçün xeyirlidir. O, zümrədən olan hər bir şəxsin qazandığı günahın cəzası vardır. Onlardan günahın böyüyünü öz üstünə götürəni isə, qiyamət günü çox böyük, şiddətli bir əzab gözləyir. Məyər o yalan söz eşitdiyiniz zaman, mömin kişilər və qadınlar öz ürəylərində, özləri haqqında yaxşı fikirdə olduqları kimi dostlarının da əhli ayalı barəsində yaxşı fikirdə olub. Bu açıq-aydın bir bəhtdandır deməli değildilərmi? Bu kimi iftira yoxanlar nə üçün özlərinin doğru olduqlarını təsdiq edəcək 4 şahid gətirmədilər? Madam ki şahid gətirmədilər, deməli onlar Allah yanında əsil yalançıdılar. Ey Allah'ın dünyada ve ahirette size neməti və mərhəməti olmasaydı, o yalan sözünüzə görə sizə şiddətli bir əzab toxunardı. O zaman ki siz münafıqların yaydığı yalanı dilinizə gətirir, bilmədiyiniz sözü ağzınıza alır və onu güngül, asan insana günah gətirməyən bir şey sanırdınız. Halbuki bu Allah yanında çox böyük günahdır. Məyər onu eşitdiyiniz zaman, bizə bunu, bu yalana danışmaq yaraşmaz. Aman Allah, bu çox böyük bir böhtandı deməli deyildinizmi? Allah sizə öyüd nəsihət verir ki, əgər müəminsinizsə, bir daha belə şeylər etməyəsiz. Və Allah sizin üçün ayələrini belə ətraflı, açıq aydın izah edir. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibi Möminlər arasında onları nüfuzdan, hörmətdən salmaq məqsədi ilə pis söz yaymaq istəyənləri dünyada və ahirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Hamının əməlini, yayılan şayələrin, atılan böhtanların doğru olub-olmadığını ancaq Allah bilir. Siz bilməzsiniz. Əgər Allahın sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, Allah şəfqətli, Rahimli olmasaydı Halınız nece olardı Dediğiniz yalanlara Yaktığınız iftiralara göre Sizi derhal məhvederdi Ey iman getirenler Şeytanın yolunu tutup getmeyin Kim şeytanın getdiği yolla geçse O insanlara çirkin Pis işler görmeyi Zina etmeyi Yalan danışmağı özgələrə böhtan atmağı əmr edər. Əgər Allahın sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs, heç vaxt günahdan pak olmazdı. Lakin Allah dilədiyini günahdan pak edər. Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri, qoh məvrəbaya, miskinlərə, və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəcəklərini andıqməsinlər. Onları əhv edib, cəzalandırmaqdan vazgeçsinlər. Məyər siz bu yaxşılıq müqabilində Allahın sizi, günahlarınızı bağışlamağını istəmirsiniz, Allah bəndələrini bağışlayandır, rəhmədəndir. Zinadan xəbəri olmayan namusdur İsmətli mömin qadınları Zinada ittiham edənlər Dünyada və ahirətdə lənətə düşar olarlar Onları qiyamət günü Çox böyük bir əzab gözləyir Qiyamət günü Onlar dünyada qazandıqları günahlarını dandıqda Dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər barəsində Onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir O gün Allah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 Onların, münafiqlərin dediklərindən yalan pis sözlərdən uzaqdılar. Onları günahlardan bağışlanma və cənnətdə tükənməz minnətsiz ruzi gözləyir. Ey iman gətirənlər! Başqalarının evlərinə, sizin olmayan evlərə sahiblərindən icazə almadan və onlara salam vermədən girməyin. Bu, ədəb ərkəm baxımından sizin üçün daha yaxşıdır. Bəlkə, Allahın bu əmrinin hikmətini düşünüb anlayasız və həmişə yadda saxlayıb ona əməl edəsiz. Əgər orada heç kəsi tapmasanız, sizə icazə verilməyənə də içəri girməyin. Sizə geri dönün deyilsə, geri dönün. Bu, Allah yanında sizin üçün daha təmiz bir davranışdır. Allah nə etdiklərinizi bilir. İçərisində əşyanız olan Kərvansara, Mehmanxana, ümumi istifadə yerləri kimi qeyri-məskün evlərə icazəsiz daxil olmaq sizin üçün günah deyildir. Allah sizin aşkar etdiklərinizi də, gizli saxladıqlarınızı da, aşkarda da, gizlində də nə etdiyinizi elir Ya Muhammed mömin kişilərə də ki gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər naməhrəmə baxmasınlar ayıp yerlərini zinadan qorusunlar və ya örtürü saxlasınlar bu onlar üçün ədəb ərkan təmizlik baxımından daha yaxşıdır şübhəsiz ki Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər, naməhrəmə baxmasınlar, ayıb yerlərini zinadan qorusunlar və ya örtülü saxlasınlar. Öz-özlüyündə görünən əl-üz istisna olmaqla zinətlərini, zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə göstərməsinlər. Baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər, Boyunları və sinələri görünməsin. Ziyinət yerlərini ərlərindən, Yaxud öz atalarından, Yaxud ərlərinin atalarından, Qayn atalarından, Yaxud öz oğullarından, Yaxud ərlərinin oğullarından, Yaxud öz qardaşlarından, Yaxud qardaşlarının oğullarından, Yaxud, Bacılarının oğullarından yahud öz Müselman kadınlarından yahud sahib olduqları müşrik cariyalardan yahud kişiliyi qalmamış onlarla birlikdə yemək yeyən xidmətçilərdən yahud qadınların məhrem yerlərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər. Cizlətdikləri bəzəy işlərini, hal-hallarını göstərmək üçün ayaqlarını yerə və ya bir-birinə vurmasınlar. Ey müminlər, hamınız Allaha tövbə edin ki, Nicat tapasız. Ey müminlər, aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları, əməli salih yaxud evlənməyə qabil kölə və cariyyələrinizi evləndirin. Əgər olar yoxsuldurarsa, Allah öz lütfi ilə onları dövlətdə edər. Allah lütfi mərhəməti ilə genişdir, hər şeyi biləndir. Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar, maddi imkanı olmayanlar, Allah öz lütfi ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub, özlərini zinadan saxlasınlar. Kölələrinizdən mükatabə etmək. Əvvəlcədən bağlanılmış yazılı müqaviləyə əsasən, müəyyən məbləq pul qazanıb ağasına verməy şərti ilə köləliyidən azad olmaq istəyənlərlə, əyər olarda bir xeyir müqavilədəki şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün qüdrət görürsünüzsə, mükatəbə edin. Onlara Allahın sizə verdiyi maldan verin. Zəkatdan onlara o qədər verin ki, özlərini satın alıb azad edə bilsinlər. Əgər cariyələriniz ismətlərini qoruyub saxlamaq istəsələr, fani dünya malı əldə etmək xatirinə, onları zinaya məcbur etməyin. Kim onları cariyələri zinakarlığa məcbur edərsə, bilsin ki, onların bu məcburiyyətindən sonra, əlbəttə, Allah zinakarlığa vadar olanlara bağışlayar, rəhm edər. Zinakarlığa vadar edilən cariyələrin günahı, onlar bu işlə öz xoşuna deyil, zor gücünə məşğul olduqları üçün, həmin cariyələrin özlərinə deyil, onların pul qazanmaq məqsədi ilə Zinakarlığa sövk edən Ağalarının boynuna düşər Həqiqətən biz Quranda Sizə haqqın haqdan Ayırt edən Açıq-aşkar ayələr Sizdən əvvəl gəlib gedənlər Keçmiş ümmətlər barəsində Məsələlər, hekayətlər Və müddəqilər üçün Öyüd nəsiyyət nazil etdik Allah Göylərin və yerin nurudur Kainatı yaradıb ona nur verən, Yer və göy əhlinə haq yolu göstərən Xaliqdir. Onun, Peyğəmbərimizin və möminlərin qəlbində olan nuru, İçində çıraq olan bir taqçıya bənzər. Taqçadakı o çıraq bir qəndilin içindədir. O qəndil isə sanki qarlaq bir ulduzdur. O çıraq nə şərqdə, nə də qərqdə. Aləmin ortasında olan mübarək bir zeytun ağacından yandırılır. Şərqdə deildir ki, günəş batdırda, qərbdə də deildir ki, günəş doğulduqda qaranlıqda qalsın. Onun zeytun ağacının yağı özünə ot toxunmasa da sanki hardasa işıq saçır. O nur üstündə nurdu. Allah dilədiyini öz nuruna qovuşdurur. İstədiyinə öz nurunu bəxş edib, cənnət yolu olan İslam dininə yönəldir. Allah həqiqəti anlaya bilsinlər deyə insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir. Həmin taqça və çıraq Allahın tikili bucaldılmasına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 Dəhşətdən ürəklərin duymaqdan Gözlərin görməkdən qalacağı bir gündən Qiyamət günündən qorxarlar Onların vaxtlı vaxtında Lazımınca ibadət etmələri Allahdan qorxub pisliyidən çəkinmələri Ona görədir ki Allah onlara etdikləri əməllərin Ən gözəl mükafatını Yaxud gördüyüləri ən yaxşı işlərin əvəzini versin Onlara olan lütfünü artırsın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 Allahın cezasını tapar, Allah da onun cəzasını layiqincə verər. Allah tezli ilə haqq hesab çəkəndir. Yaxud oların əməlləri zəngin dənizin zülmətinə bənzər. Onu bir dalğa, o dalğanın üstündən bir dalğa, onun da üstündən bir bulud, dalğa zülmət üstündən zülmət örtər. O əlini çıxartdıqda hardası onu görməz. Allah bir kəsə nur bəxş etməsə, onun nuru olmasın. Ya Məhəmməd! Məyər göylərdə və yerdə olanların, mələklərin, insanların, cinlərin qanadlarını açıb, qatar qatar uçan quşların Allahı təqdis edib şəninə təriflər dediklərini görmüsəm mi? Allah olardan her birinin duasını, şükür sənasını, yaxud onların hər biri öz duasını, şükür sənasını bilir. Allah onların nə etdiklərini layiqincə biləndir. Göylərin və yerin hökmü Allahındır. Ahir dönüş də Allahadır. Məyər görmürsəm ki, Allah buludları qovar, Sonra onları bir araya toplayar Sonra da üst-üstə yığıb topa halına salar Və görürsən ki, o buludların arasından yağmur çıxar Sonra Allah göydən dağlar kimi Çox və böyük dolu yağdırar Sonra da onunla istədiyini belaya düşar edər İstədiyindən də onu soğuşdurar Buludların şimşəyinin parıltısı Az qala gözləri kör edər. Allah gecəni gündüzə, Gündüzü də gecəyə çevirər. Həqiqətən bunda, Gecə və gündüzün bir-birinin ardınca girib gəlməsində, Bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardır. Allah hər heyvanı bir sudan, Nütvədən yaratmışdır. Onların bəzisi qarnı üstə sürünür, Bəzisi iki, Bəzisi isə dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Həqiqətən Allah hər şəyə qadirdir. Həqiqətən biz hökmlərimizi, halal və haram buyurduqlarımızı, haqq yolu açıq aydın bildirən ayələr nazil etdik. Allah dilediyini doğru yola, İslam dininə yönəldər. Münafiqlər, Allaha, Peyğəmbərə iman gətirdik, itaət etdiyi deyər. Bundan sonra isə onlardan bir dəstə Peyğəmbərdən üç çevirər. Belələri mömin, dilləri ilə ürəkləri bir olan müsəlman deyirlər. Münafiqlər aralarında hökm etmək üçün Allahın, Allahın kitabının və Peyğəmbərin yanına çağırıldığıda Onlardan bir dəstə onun yanına gəlməkdən, haqqa boyun qoymaqdan dərhal üç çevirər. Əgər haqq onların tərəfində olsa, itaət edib, tez onun yanına gələrlər. Onların qəlbərində mərəzmi, şək, nifaq mərəzimi var. Yaxud Allahın və Peyğəmbərinin onlara cövr, haqsızlıq edəcəklərindən qorxurlar. Xeyr, onlar özləri zülmkardırlar. Allah'a asi olmaqla özləri özlərinə zülm edirlər. Aralarında hökm vermək üçün Allahın və Peyğəmbərinin yanına çağırıldığı zaman, möminlərin sözü ancaq eşitdik və itaət etdik deməkdən ibarətdir. Nicat tapanlar da məhz olardı Allaha və onun Peyğəmbərinə itaat edənlər, Allahdan qorxub çəkinənlər, Məhz belələri uğura çatanlardır, Əbədi səadətə, Cənnətə qovuşanlardır. Ya Mühəmməd, Münafiqlər onlara əmr etdiyin zaman, Mütləq cihada çıxacağıları haqda, Allaha çox möhkəm and işlər. Onlara de, Yalandan and içməyin, İtaətiniz məlumdur, yaxud sizdən tələb olunan and yox, adicə itaətdir. Həqiqətən Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. De, Allaha itaət edin, Peyğəmbərə itaət edin, çünki Peyğəmbərə itaat etmək elə Allaha itaət etməkdir. Əgər Peyğəmbərin əmrindən üz döndərsəniz, bilin ki, onun vəzifəsi ancaq ona tapşırılanı, sizin də vəzifəniz ancaq sizə tapşırılanı yerinə yetirməkdir. Əgər ona itaət etsəniz, doğru yolu tapmış olarsınız. Peyğəmbərin öhdəsinə düşən isə, yalnız dini, Allahın hökmlərini, risalətini açıq aşkar təbliğ etməkdir. Allah aranızdan iman gətirib, yaxşı iş görənlərə, yalnız mənə ibadət edərlər, heç nəyi mənə şərik qoşmazlar diyə, onları özlərindən əvvəlkilər kimi, yeryüzünün varisləri edəcəyini, İsrail övladını, yeryüzündə kafirlərin yerinə gətirdiyi kimi, onları da müşriklərin yerinə gətirəcəyini, onlar, müminlər üçün, onların, Allahın özü bəyəndiyi dinini, İslamı möhkəmləndirəcəyini, hər tərəfə yayacağını və onların qorxusunu sonra əminamanlıqla, arxayınçılıqla əvəz edəcəyini vəd buyurmuşdur. Bundan sonra küfrədənlər, şübhəsiz ki, Allahın itaətindən çıxmış əsil fasiqlərdir. Namaz qılın, zəkat verin, Və Peyğəmbərə itaət edin ki, sizə rəhm olursun. Allahın vəhdaniyyətini inkar edən kafirlərin yer üzündə öz Rəbbini aciz edə biləcəyini, Allahın əzabından qaçıb canlarını qutara biləcəyini güman etməyin. Onların məskəni cəhənnəmdir. O necə də pis sığınacaqdır. Ey iman qətrənlər! Sahib oldularınız, kölə və kənizlər, həddi buluğa çatmayanlar, yanınıza daxil olmaq istəriyi də bu üç vaxtda sizdən icazə alsınlar. Sübh namazından əvvəl, gün orta, yatıb dincəlmək, istirahət etmək üçün paltarınızı çartdığınız zaman və gecə namazından sonra. Bu üç vaxt sizin üçün xəlvət vaxtdır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 Özlərindən əvvəlkilər kimi izn istəsinlər. Allah öz ayələrini sizə belə izah edir. Allah hər şeyi biləndir, Hikmət sahibidir. Heyzdən və doğuşdan kəsildikləri üçün Ərək etməyə ümidi qalmayan yaşlı qadınların Qadağan olunmuş ziynətlərini, Ziynət yerlərini naməhrəmə göstərmədən Üst paltarını, Çarşab, Niqab, Birinci ay və sairəni şarmasında günah yoxdur. Bununla belə həmin geyimləri soyunmaqdan çəkinmələri onlar üçün daha yaxşıdır. Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Çora, çolağa, xəstliyə başqaları ilə bir yerdə oturub yemək yeməyində günah yoxdur. Sizin özünüzdə də öz evlərinizdə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 Yaxud dostlarınızın evlərində yemək-yeməkdən heç bir günah gəlməz. Bir yerdə, yaxud ayrı-ayrılıqda yeməyinizdə də heç bir günah yoxdur. Evlərə daxil olduğunuz zaman özünüzü, bir-birinizi, qohum əğrabanızı, dostlarınızı və dindaşlarınızı Allah dərgahından bərəkət və xoşduq diliyən bir salamla salamlayın. Allah ayələri sizə belə izah edir ki, düşünüb daşınasız. Həqiqətən müəminlər, ancaq Allaha və onun peyğəmbərinə iman gətirən imumi bir iş, cihad, cümə xütbəsi, məsləhət, məşvərət üçün peyğəmbərlə bir yerdə olduqda, ondan izn almamış bir yerə getməyən kimsələrdir. Ya Muhammed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 Peyğəmbəri çağırmağı, öz aranızda bir-birinizi çağırmanızla eyni tutmayın. Peyğəmbəri özünüz bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Ona, Mühəmməd, nə deyilsən, yox. Bəli, buyur, ey Allahın ilçisi, ey Allahın Peyğəmbəri deyə cavab verin. Və ya Peyğəmbərin duasını öz duanız kimi hesab etməyin. Onun duası sizinkilərdən fərqli olaraq Allah dərgahında mütləq qəbul olunar. Həqiqətən Allah sizlərdən, xütbə zamanı məcciddən xəlvət soğuşub aradan çıxanları bilir. Onun Allahın yaxud Peyğəmbərin əmrinə qarşı çıxanlar başlarına gələcəyi bir bəladan, Yaxı düçar olacağları şiddətli bir əzabdan əzər etsinlər Bilin və agah olun ki Göylərdə və yerdə nə varsa Hamısı Allahındır O, həqiqətən sizin nə əməl sahibi olduğunuzu Hansı məzhəbə qulluq etdiyiniz Və məhlugatın Yaxıd münafiqlərin dirilib Onun hüzuruna qaytarılacağları günü Qiyamət gününü bilir Həmin gün Allah onlara dünyada nə etdiklərini xəbər verəcəkdir. Allah hər şeyi biləndir.